аніж чорний шоколад. Там наче бомба розірвалася. Шавки відчинені, шухляди висунуті. Умий цій гора чистого посуду, политого зверху олією. Ні, це вже понад силу. Вікторія почала прибирати. та тарілок – Привернув увагу Валеріана Альбертовича, що тут трапилося, Вітусю? Звідки цей рейвах? Після вечері Регіна Олександрівна залишила ідеальний порядок. Валеріане, це якесь божевілля. Посуд чистий, щойно з шафи, але весь масний волії. Дорога матуся продовжує війну з Регіною Олександрівною. «Віточко, давай допоможу!» І Валеріан Альбертович узявся витирати тарілки і складати до шафи. «Щастя не може бути повним», – зробила філософський висновок Вікторія. Розділ 10. Ой, як же не хотілося Софії знову ставати на ударну трудову шахтарську вахту по чотири пари на день. Так добре було сидіти вдома і стежити, як щодня більшає і розумнішає Павлик. На матусиному молодці син ріс наче казковий богатир, не днями, а годинами. Міцний, мов горишок, верткий, мов білка, хлопчик щодня розширював свій життєвий простір. Йому не лежалося, як усім діткам. Світ навколо був таким цікавим. Прокинувшись, він відчайдушно протестував проти свого загратованого ліжка. Свободу немовлятам. Доводилося перекладати його на мамине-татове ліжко. За віком йому ще не належало ні сидіти, ні тим паче ходити. Та засвоївши науку перекидатися з живота на спину і навпаки, Малюк за якісь хвилини долав увесь широченний простір ліжка, і варто було Софії чи Наталочці загаятися, як лунало бум і а! -а, -а, -а, -а, -а. Мамо, я невинна, — виправдовувалася Наталя, яка в черговий раз не встигла, зачитавшись, вхопити брата за рожеву п'яточку. Він крутиться, як пропелер, я за ним не встигаю. Задля техніки безпеки ліжко обклали подушками, і малий пропелер приземлявся м'яко. І одразу, відштовхуючись п'яточками, посувався далі. Що ж то буде, як то він почне ходити? Доведеться ловити його по всьому гуртожитку, сміявся батько. Забігала, ні, не забігала, повагом вкочувалася до помешкання Юлька. Кругла, немов м'ячик, вона от от мала народити. Софія, як ти з ним усе встигаєш? Воно ж таке швидке й крикливе. Юлю матимеш своє побачиш. Юля довго не затримувалась. Василь не залишав її саму, все боявся, аби чогось не трапилося. Васильку, та залиш мене ще на півгодини. Я сама знайду дорогу додому. Он наш будинок з вікна видно. Василь слухняно виходив та рівно за тридцять хвилин стукав у двері. Молодець Василь. Так тебе любить. Ніби твій Максим менше. Може, він трохи суворіший за Василя?